Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina min yahdi illahu falamud illa lah min yudhili falahadiyya lah wa ashadu an la ilaha illa allahu ahdaw la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasoolu mabad And those in the ruha vajdojm Dazim in al ibrit alhajda drziya to abdullaziz ibn Yahya al-Mekke al-Kinanit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 Edhe ja nxjerr nga goja e bishit vetë lloj fjalë, që kush e thotë llojjeje e shefir, edhe gjakut i tij është halal. Edhe pastaj do të thonë mbas ia shpjegon këtë llojje, edhe kupton Maamuni, khalifja, e kupton Mamuni Khalifia, thotë Abdulaziz. Më pas mund drejtuam Mamunit dhe më tha, "O Abdulaziz, si roe këtë çështje?" Tregov fjalën "Jaaledun b'ai dhe halaka" e kriojoi, dhe, dhe krioj, tregov kush dallin me tyrë dhe na e shpjegoi këtë që ta kuptonin gjithatë që janë prezente mes nesh. I thash po, o prisi besimtarve, Allah u të ashtof tjetër. Por, nësë tim je pleje, them di shka, për parës të asjoj të gjethot. Di shka, që në më thënë në mandës të cilës unë do e a thyvej fjallën e bishrit dhe dhe dhe dhe të poshtë. Dhe dhe të tregojt pëllarët me dhebi dhe aki dhe sti. Dhe, tha, ma muni, kam frisë të dhe, dhe dhe dhe shumë e zhëllisi. I thash po prisi besimtarve dhe dhe dhe dhe tha, fol, dhe bishrit, po dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d I thash ka thënë Allahu subhanu e ta'ala La të gjaal me Allah ilahen akhara Fë të kërude me dhmu me mëkhthula Mos bëj me Allahun Ta adhuruar tjetër Se kështu Dojtë dëjesh i poshtruar Thotë dhe në moni qortuar I thash tu ka thëni ka thënë Allahu profetit ti Vë la të gjaal me Allah ilahen akhara Mos i bëj Allahut Më thënë Or takë Fëtul ka fi gjëhenem me lume me dhura, se ke përtu hedhën në gjëhenem i qërtuar dhe i poshtruar. Edhe thot, Abdullazidu, pretendoj bi shri oprisi besimtarve se Allah i më dhurur, i ka thënë profetit ti, mos kryo me Allahun të a dhurur tjetër. Sa e shumtuar është kjo fjalë, dhe sa e keqë është a jo. Gjithashtu, ka thënë Allah i më dhurë profetit ti, o le të gjalljet dhe ke me gëllu, le të në ila unu kikë, dhe mos e, mos e La të gjallë, jetë dëgdojë më se vendoset e minë këptimë në Shqipo. Arë bishë shu shprehet. Pretendoj bishëri se Allah i më dhuruar i tha profetit ti më se kryo dorën tënde të më të shtërnguar në qafën tënde. Kështu që pretendoj që Allah së më hanë të tale ka kryoartë dhe ka dërguar profet pa pasur dorë, në që si pas ti, pa sa pasur dorë, profetit oselem, më pasët kur e dërgujë profet, e dërgujë dhe bëri profet, i tha më se kryo dorën t që shoqëroi dënom bishë. Dhe, dhe Allahu Subhanetale ka krijuar profetin e tij në një formë më të mirë se edhe sa e poshtër edhe e keqësh kë fjalë të shëmtuara. Gjithashtu ka thënë Allahu i mëdhëruar: "Let xaludua rasulu baina kum ka du'ai ba'dikum ba'dha." Ba mos e bëni thirrjen ndaj profetit si shtrisni njëri një tjetrin, thotë. Profet ndoi bishëri o prisë besimtarë, Allahu i mëdhëruar, tha, "U tha krijesave të tij, mos e krijoni thirrjen tuaj ndaj profetit tuaj." Thotë, dhe kjo është një fjalë shumë e shëmtuar që e hedh poshtë në ditë. Gjithashtu ka thënë Allah dhrua, i mëdhuar: "Wa hayna ila ummi Musa nardi'i fa idha khifti alayhi falqi fi al-yam wa la takhafi wa la tahzani inna raddu ilayki wa ja'ilnuhu min al-mursalin." Dhe ne lut i shpallëm në nënës së Musës, "Wa hayna ku qëllimi donë e inspiruam sajt fatikisht, që ti i jepi gji fëmijës, domthonë Musa alayhis salam, dhe kur të kesh frikë, domthonë se mos e marrë dikush, atë hidhe atë në lumë dhe mos gji frikë. La asmo sumurzit se ne do ta kthejmë do ta bëjmë ato për profetëve. Thot Ogha ilumi në mursenin do ta bëjmë për profetëve. Allahu i mëdhur ka urdhëruar ato që mbasi i lindi dhe t'i apijë tahidot në detosën lum. Dhe e premtoi që do ta kthej, do ta bëj për profetëve. Kurse Bishi pretendoi se Allahu i mëdhur e ka premtuar ato që do t'ja kthej, do t'ja kthej Musën, do ta bëj, thotë do ta krijoj domethënë. Dhe kjo është një diçka që nuk e kupton asnjë për njerëzët, thotë. Si ta krijoj kur ai është i krijuar, thotë. Një gjë që thon Allah i mëdhur, nuridu en namuna al ladina sudafu fil ardha wa najalhum a'imma wa najalhum al warithin. Dhe ne duam ti bëjmë mirësi atyre njerëzve të cilët ishin të dobën tok, e ti bëjmë ata, ti bëjmë ata thot imam drejtues, e ti bëjmë ata trashëgimtar. Pretendoi bishëri se Allah subhanahu wa taala dëshiron të bëjë mirësi atyre që ishin të dobën tok dhe ti krijoj ata kur ata ishin krijuar dhe ishte të dobën në, në, në tok. Dhe kjo është gjithë shkaj që nuk e kuptojnë asë Arabët dhe asë jo Arabët. Gjithashtu i ka thënë Allah i Madhuruar Daudit. Ja, Daudu inna Gjallak e khalifet në filardhët. O, Daudit të kemi bërë ty khalife në tokë. Ju drejtu Allah i Madhuruar ati pasi e kështë kryuar dhe pasi e kështë bërë ti të njohur dhe pasi e i kuptonte. Kur se bishë i pretendoj se Allah i Madhuruar i tha Daudit. Ne të kemi bërë ty khalife në tokë, të kemi kryuar dhe më, më th Dhe kjo është di shkathë dhe që si kur ti dritoshë Allah i më dhe më thënë daudit, nuk të të këshkuptuar zahuditve të lëgjeje Gjithashtu ka thënë Allah i më dhuruar për Ibrahim e Lissalam dhe për Ismailin Që ata dy thënë, Rabbena, o gjallë në muslimen i lek, o zotë jo në bëjnë eve musliman për ty Edhe ka të reguar që ata ju lutënë Allah i më dhuruar, ndërkoj që ata ishën të kryuar Kurse bishë për të ndojë që ata ju lutënë Allah i më dh Gjithashtu ka thënë Allah i mëdhëruar Për duane i barimit a.s. Rabit Gjalli ha dhe lbele dhe aminen Hoto zotë bëjk të vënd të sigurt Dhe meka ka qenë i kryuar Për parës të kryo të demi a.s. Dhe para i barimit E si lutët i barimi Që Allah ota kryojet Dë mund kur ka qenë ka i kryo për më para A thëtë kjo dë mundhën është një shka Që se kuptoj njërzit As nuk e logikojnë do të lëgjeje jidhësto ka thënë Allah i mëdhëruar ma xalallahu min bahira wala saibati wala wasila wala ham nuka bër Allahu bahira dha saibeh dha wasila dha ham bahira dha saibeh wala wasila wala ham yshin disa lloj kafshësh domthonë ato devet edhe edhe ato dom të cilat do dellet to cilat i kishin bër rabet kishë vendosur disa ligje që thot po arriti që domon devet lindin kaç kaç fëmijë nëse fëmija i fundit është është mashkull i vendosen disa, disa dispozita Edhe në basë e dyre dispozita, u vendosën të loj emra, shët, e ka haram femrat në hanë, u leo të të mburrëve, po që se shë ngordhë u leo të dë dyve, dhe këto i quytën ata me këto emra që tërguam, disa loj kafshës u andaluan njës që të hybin si për tyre, sepse ato i, i vendosën vetëm për idhujt. Edhe u a vendosën të emra, bahira, sajbe, osire dhe hamë. Thot ka tërguar loj madhurë që alloj bërë gjithë, kurse bishë i pretendoj që nuk e ka krijuar bahirën dhe as sa ibn dazsul silen dhe as hamin, domthonë këtë lloj devesh, të cilët i kishin i kishin bërë ata, domthonë arabët, të veçantë për idhut e tyre në baseligje që kishin ndos vet ata. Thotë pretendoi Bishri që Allahu si ka krijuar këtë lloj devesh, por i kanë krijuar ato vet qafirat. Dhe kush e thotë të llogjej, ai është me të vërtetë qafir. Fa Abdulaziz, atë më drejtoam më mundë më that mjafton Abdulaziz argument jot u vërtetuan te çështje siç u si vërtetuan ne çështjen e parë dhe u thye u hodh poshtë fjala e bishrit dhe u hodh poshtë pretendimi i tij thotë prandaj në asjerot tani te çështje tregohet çfarë kuptimesh ka dashur thotë Allahu i mëdhëruar me me fjalën jhal do të thonë bëj kur juhet do më krijuar dhe kur juhet joi krijuar edhe në asjerokto me me, me fakte me argumente edhe, se si në rabu, dhe, dhe se si veprojnë arabut do më thonë si e përdorin arabut në, në gjuhën e tyre këtë lloj fjale qita dëgjojnë gjithë ata që janë në xhlis e ata kuptojnë se si është domethënë ajo rruga e arabëve ose domethënë metodologjia e tyre në këtë çështje. Tha Abdulaziz i tha ashtu prisin besimtarve. Fjala khala në librin e Allahut azza wa xal përmban dy kuptime, tek arabët. Kuptimi i parë është kuptimin krijoi dhe kuptimi i dytësh bëj. Bëj domun bëj me kuptimin jo krijoi. Allahu i mëdhëruar në ka bën një gjun arabë që fjala khala krijoi ka vetëm një kuptim, nuk ka kuptim të dytë dhe tek fjala krijoi nuk ka në dorë domethënë njeriu të bëjë diçka sepse ju e krijon, pra ne nuk i drejtohet Allah i Madhror krijesave bëni kështu ose krijoni kështu, të krijoni ashtu sepse kjo është për fuqinë e krijesave. Sepse fjala domethënë krijoi, nuk hyn tek fuqia e krijesa, por vetëm fuqia e krijusit. Kurse fjala xhale bëj, vjen në kuptimin domethënë jo krijoj që quhet bëj, dhe vjen në kuptimin krijoj. Për këtë arsye Allah i Madhror drejtohet krijesave me këtë fjalën bëni kështu, do bëni kështu Në formë urdri ose në formë dalese Bëjnë ose mos e bëni Për këtëre suje kjo të regonë Më në që fjallat gja ale Për mbanë më shumë se një kuptim Për mbanë dhe kuptimit bëjnë jo vetë në kryoj Dhe për dirëse për mbanë më shumë se një kuptim Alloj më dhur nuk e ka lënë të pa E stjaruar kryesave Por më ka stjaruar të në libër e ti Që mos bëjnë deformime Dhe devijime Atat të cilë dhe më thonë dikin dushimet si shvepoj, bishri, dhe Allahu mağdhur për këtë aysy ka vendosur për çdo fjalë, shenjë dhe argumente, të cilat domthonë bëjnë ndallim ndërmjet fjalës xhale kur ajo vjen me kuptimin krijoj, dhe fjalës xhale kur vjen me kuptimin bëj. Sot e para, thotë, fjalat xhale, e cila vjen me kuptimin krijoj, Allahu mağdhur këtë fjalë ka bërë për fjalën si quhet al-mufassal, al-qawl al-mufassal, tonë fjalë e shkëputur. Dhe ka zbritur Allahu mağdhur tek fjalët e shkëputura. Ka përcjeln fjalën e shkëputur në gjë që është fjalë e cila domthonë e shkëputur që nuk ka nevojë dhe Dhe pa e lidhë me fjallit e tjera, ajo është i qartë Ajo është i qartë, sa nuk ka nevoj të lidhë me fjallit e tjera Për të sjaruar Për në qëtë el Mufassal Dhe Allah më dheruar e ka zbrituar të në këto dhe forme Si sjarim për njerëzi që kuptojnë Dhe fjallë a qëtë el Mufassal është e fjallë të cilën po të dëgjohi Dëgjohesi Për para se të plëtësohet fjallia Aje kupton kuptimin E saj në Shemull për këto është fjallë Allah që ka thënë Elhamdulillaj le di khalakas samawati o nardha o gjaala o dhulumati o në nur Falenderimit e konë Allah që kërëj qëtë të togën dhe bëri e rësira dhe dritën është një sojtë të karabët sikur, sikur të thuash bëri e rësira dhe dritën Apo thuash kryoj e rësira dhe dritën Sepsa ta i kanë këptuar që Allah i madhurë këtu me fjallën gjaale Ka pas për qëllim khalaka Edhe këtë ka zbritur tek fjala e quajtur al-mufassal, the prayer, që nuk ka nevojë ta vazhdosh fjalinë që të thuhet saktë. Ka thënë Allahu më dhuruar, "Wa ja'ala lakum min azwajikum banīna wa hafdha." Allahu ka bërë për ju, për i gravët tuaja, fëmijë edhe pasardhësun, nipër. Ne kanë kuptuar atë për kësaj fjali që Allahu më dhuruar ka krijuar për ju. Dhe kjo hyn tek tek ajo që quhet al-qawl al-mufassal, fjalë të, të sqaruara edhe të, që nuk kanë nevojë të vazhdohen, të lidhen me gjëra të tjera. Edhe ashtu ka thënë Allahu më dhuroj, lughal nu kumisma wa al-basaru wa al-afida, ka bëra Allah për ju dëgjimin, shikimin dhe zemrën. Dhe kuptuan arabët që Allahu më dhuroka për të qëllimit të më fjalën xale, al-khalq, do në krijoj. Dhe kjo hyn tek fjalë që quhet e sqaruar, al-mufassal, që nuk ka nevojë të lidhet me diçka tjetër, e ndërprer domethënë. Kështu që ata thonë që xale dhe khalqa këtu është njësoj. Dhe shembujt për këtë u prisin besimtarën e Kur'anit janë të shumta. Dhe të gjitha këto hynte ajo që quhet al-qawl al-mufassal.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 Ju nuk e kupton do të kuptimin e saj të vërtet pa lidhur me diçka më mbrapa. Nëse ti e le të shkëputur dhe nuk e lidh atë, nuk kupton do të kuptimin e saj dhe nuk kupton se çfarë qëllimi ka pasur ai që e tha atjaj. Derisa ta lidhë me një fjalim më mbrapa. Thotë shembull. Ka thënë Lojmodhur, "Ja Daud uin na Xhalna ke khalifet dhe në filord." Thotë oh, Daud, "Në të kemi bër ty khalifen tok." Po si kur ajo thoshte, "O Daud, në, në të kemi bër ty." Edhe mos e vazdhonte fjalinë, thotë, a do ta kupton Daudi apo dikush tjetër në shfar ka pas qëllim Allah othod nëve këto lu i fjallie, pa vërshdo fjallin këtu, që që fjallet bëj këtu, ka këtëm tjetër. Dhe kjo në gjuhën në arabe fatikisht, kjo në gjuhën sot që përdojnë, dhe në gjuhën e djetarëve të gjuhës, kjo fjallet gjahale, dhe më dhe në kur vim në kuptimin kryoj, dhe më dhe në kjo qëtë fjallik nëve në folie kalimtare, dhe kalon vetëm tek një un nuk e di se si shpreh tamë gjuhën shqipe, kalon vetëm vetëm tek një në arabisht thonë me fulbihi. Me fulbihi quhet domthonë quhet ai emri tek i emër të ki cili kalon veprimi. Si i thon shqip? Kundrinori. Domthonë kur vjen në kuptimin krijoj, fjala xhalë, kur vjen në kuptimin krijoj, atëherë ajo ka vetëm një kundrinor. Kurse kur vjen në kuptimin bëj ka dy kundrinor. Domthon nuk plotësohet fjalia pa i futur kundrinoren e dytë. Domthon ka dy dy kundrinorë tek të këtë cilat kalon kjo fjala. E ka bër Daudin, që e bën një Daudin halife. Domthon janë dy kundrinorë, e di çfarë? Edhe këto fjalë në gjuhën arabe quhen domthonjë fjalë folje të cilat përmbajnë dy mafrul bihi quhen në gjuhën arabe ose në gjuhën shqipe quhen kundrinor. Edhe i tregon tash i ky domthonjë që fjala xhale që vëmë në kuptimin bëj hën tek fjala quhet el qawl el mawsal fjala lidhur e cila nuk kupton kuptimin e saj pa e lidhur me dy kundrinor pa juk është pre kundrinor po e shpreh me një ulë termi tjetër term koranor ka përdorë këtë ulë formë sepse më mbrapa do ta do ta kuptoni pse përdor vetë, vetëm terma të Kuranit to el qawl el mufassal e qawl el mawsal fjala ndërprerë dhe fjalë e lidhur sepse bishri do t'i thotë di ku gjetë ato të fjalën ndërprerë fare lidhur i thotë ka kurani, në Kuranin kam gjetur këto thotë më i tregon argument në Kuranin ku tregon se A Loha qyt fjalëve herë herë fjalë lidhura dhe herë fjalë herë fjalë të shkopuatura për t'rëguar që Allah ka për këtë dhe këtë. Dhe i tregon këtu që fjala xhale ku vjen në kuptimin bëj, jo krijoj, përmban dy kundrinor. Për ne i thotë o David, ne të kemi bërë ty, të kemi bërë ty, halife. Kemi bërë ty domthonjë halife në tokë. Atë të kemi bërë kë ty, edhe domthonjë halife gjithashtu domthonjë në gjuhën arabë këto quhen dy kundrinor. Kështu që me folbi mbasën e gjunjësh ju mund të keni diçka tjetër. Allahu alam. Unë nuk e di këtu në gjunjësh si funksionon kjo. Në gjunë arabë këto që dy e quhen mafrulun bihi. Domethënë i thon kundrinor gjunë arabë kështu. Kështu quhen. Po. Kur... Po, kurse e dyta nuk Po. Nuk quhet kundrinor këto dyta. Percaktori domosë tip cilësie e këtij kundrinorit. Kurse ja, në gjunë arabe këto të dy e quhen me folbi i qendrënor, kështu që gjunë arabe të vet. Kështu e kanë domthon atë në gjunë të tyre, kupton? Edhe i ndajn foljet, pastë disa folje quhen jo kalimtare, që nuk marrin kundrinor fare. Disa folje janë kalimtare dhe marrin i kundrinor. Disa folje i gjën kalimtare marrin 2, dhe këto dyten e shqipse quhen kundrinor, kurse ato që kundrinor gjithashtu arabët, edhe ka disa folje që marrin 3 kundrinor, në gjunë arabe. Kupton? Kan 3 domthon që ato mëprapa me sa duhet quhen cilësi përsaktoru, domethënë. Allahu të shpëtojë më. Nëse ideja këtu është për të kuptuar se që ky thot kur merr nga mbrapsa dy kundrinorë, si një kundrinor dhe një përsaktor si thonë gjuhë shqipe, atëherë thot fjalët xhale nuk ka kuptimin më thot krijoj, pa ka kuptim tjetër. Prandaj thot tregom këtë shembull. Thot net ke më bërë ti, thot po të ndalonta, Allahu më dhurë thosh të kemi bërë ti. S'e kuptonin fjalia. Prandaj do lidhur me diçka mbrapsa, prandaj thot Allahu më dhurë këtë ka bërë fjalën xhale me kuptimin bëj e ka futur tek fjalët që uet -musal, fjale që qohu uh, si i mocel fjalë që kanë vënë të lidhen me diçka nga mëpara që të kuptohet. Thot gjithashtu thot. Sikur Allohu më dhurat të ishte thënë të kemi bërt dhe nuk do ta kishe vazhduar fjalinë, nuk do ta kupton dogut të askush tjetër që do të dëgjojë vetëm se çfarë ka dashur thot Allahu më dhurat. Dhe kur Allohu më dhurat vazdoi këtë dhe tha Halifen tok që e bëri Halifen tok e kuptoi Daudi dhe vazhdu kush që e dëgjon çfarë ka dashur thot Allahu me këtë lloj gjë. Gjithashtu ka thënë Allohu më dhurat nënës Musës. I thot ato fjalë ato ajtin që përmendun mosipër thot Xhaja ilumi el murselin ne kemi për të bër të prej Sikur, mësë fërzduar, thot, ta bërë ato për profetëve. Sikur mos e kishin vëshduar, do ta kishin do ta bëjmë për profetëve, nuk do të kuptonte nën e Musës se çfarë ka dashur thot Allah i mëdhuruar, sepse Allah i mëdhur e kishë kriju Musën të vërtetë, po thosh do ta bëjmë. Allah ka bërë, ka krijuar. Këtu nuk ka pasur qëllim për, për t'treguar që do ta krihoi. Pra ndaj thot, kur e vërshdojnë fjalinë, prej profetve, e këptojnë e në musës se që fa ka dashë, thotë Allah i më dhuruar. Gjithashtu ka thonë Allah i më dhuruar, Falemma të gjellë robbu a robbul i lgjebi i lgjea lehu dhe ka, edhe kur u shfaqë zoti malit e bërja të, thotë pluhur. Edhe sikur, dhe më thonë, më si që përmonën fjala, dhe më thonë malmë për para, nuk du këptohështë që ka pas përshqenë fjale e bërja të, si d Kështu që domethënë e liti fjalën mal me ma atë që është më mbrapë që është pluhur dhe e kuptua për kësaj e pasaj fjalia për, fjallia, për në ndrysh zonë kuptonte. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuro, Rabbena uxalna muslimeine lek. O Zot na bëj neve musliman për ty. Siku mos kishte vazhduar fjalin, ta kishte ndarë, nuk do e kuptonte askush, kishte thënë për shkak O Zot na bëj neve. Na bëj neve çfarë? Kupton? Kështu që domthonë fjalia ty do ishte pa kuptim thot. Kur ata ishin të krijuar dhe kur muslimanëve vazhdoin ose njeriu vazhdon atë fjalinë, thot na bëj neve musliman. Atëherë kuptua çfarë ka pasur qëllime këtë që tha. I dha edhe fjalën Ibrahimet alayhis salam, Rabbi jall hadha albalada amina, o Zot bëj këtë vend të sigurt. Thotë e lidhje të me fjalën të sigurt. Edhe sikur mos e kishte lidhur, nuk e të kuptonte askush që e ka dëgjuar që e djon këtë lloj fjale, se çfarë ka dash thotë me këtë lloj me këtë lloj duaje që bëri thotë. Sepse vetëm ai ka qenë krijuar, po thoshte o Zot bëj e këtë. Bëj këtë vend. Do të thonë krijojë, ai është i krijuar në të vërtetë. Kërë u lidhja lija të rekuptu që qëllimi është, bëjë e të të sigurt. Edhe shemë ujtë t'i dhëtë në Koran e në shumët. Dhe kjo është e që njofin arabët në gjuën e tyre, dhe me këto dhe forma ta flasin. Thot. Dhe kjo është e që ka përdorë Allah i madhururë në liberën e ti, sepse a i ka zbjëtu e të me gjuën e tyre dhe u shdrituar e tyre, ma të formë që ata e kuptojnë. Dhe nuk është e pa njohër për ta. Atëherë thot, kthehemi unë edhe bi shpërprisë besimtarëve kur ne bijem në kontradiktë, fjalëllaut, ne e bëm atë Kur'an arabisht. Kthehemi tek ajo që ka vendosur Allahu në librin e Tij, thundëm fjalët xhale në të dy rastet. Kthehemi tek gjuhërave dhe çfarë njohin arabët. Nëse kjo është me fjalës si quhet al-musal, musal, musal fjalës si që duhet lidhur, atëherë fjala xhale këtu është siç thash unë thot insha. Domthonë që Allahu më Allah dhuroi ka bërë atë Kur'an arabisht dhe nëse me kuptimin që e ka bër që e ka domthon Allahu i mëdhur ka folur në të gjunë arabe. Dhe ka zbritur në gjunë arabe. Dhe nuk e ka bëruar të në gjuhën e jo arabëve. Dhe nëse është për fjalën thuhet al-mufassal, domethënë që nuk ka nevojë të lidhem asgjë nga mbrapa, atë kjo është si çfot bishi, por që nuk, kjo është e pamundur thot, sepse thot bishi nuk e njeh të logjidhe. Dhe arsyeja pse bishi ka gabuar në këtë gjë thot, sepse bishri nuk e njeh domethënë gjunë arabve. Po do nuk e di se si është zakoni i foljes së tyre thotë. Dhe domethënë bishë të tjerë si punët e tjera kanë marrë gjuhën e Kur'anit sipas gjuhës së jo arabëve, të cilët nuk kuptojnë se çfarë thonë, por i flasin gjërat siç mundi vinë për mbar ngojën e tyre, dhe gjitha të gjitha fjalët e tyre domethënë mund të hedhin poshtë njëra tjetrën, dhe nuk u duket të çuditshme në në, në fjalët që thonë. Tha thot, Abdulaziz, thotë Abdulai, pastaj thotë kam dëgjuar Al-Asma'i. Asma'i ka thënë nga dietar mund të djus. Abdul Abdul Malik ibn Qareeb thotë kam dëgjuar vetë thot Asma Ju. Po e pyeti një person dhe i tha: "A shkrihet shkronja F te shkronja Y në gjuhën arabe?" Edhe Busheshi Asma Ju ho dhe më kapi mua për dorë, thotë ishte shoku im, thotë. Abdulaziz thotë, "El Asma Ju ishte shoku im," thotë. Dhe më kapi për dorë. Shikoj kë pas shoku. Shoku i tij ishte Asma Ju, nga 1919 gjuhë arabe. Po përmend Asma Ju dinë gjuhën arabe, domethënë është tek ai. Edhe më tha mua, "A nuk e djon se çfarë thotë ky?" thotë që ditë e të asma ju për kësa e pyti që bëna i thot thot e, fëja shkrihe të kjeje në gjuhën e vlezërve tanë benil e mba, benil sasanë do në që janë njo rabot dhe ata thonë kej asbaht në gjuhën e rabot thot kejfe asbahte kejfe asbahte do në së u gdhive nuk bashkot fëja me jenë dhose, o, këjfe, në mon, në fëja, dhonë, nuk bashkot me jenë nuk, nuk hadë do në fëja Këtom, fëja është në vete, jenë në vete Kërsa ata thonë keja sbahtën, nuk e thonë kejfe, e thajë hanë fanë. Kërsa njënë arabë, kërë nuk i këstonë. Nuk thua të keja sbahtë, po thua të kejfe, sbahte. Kërsa ata e fusin fanë të kja e thotë, kërsa arabën nuk e njofi të lëgjeje. Atërë të kërë edhjoj i këtë, thotajja, ma muni, filloj duke qeshur, prej fjales që tha, dhe mëna i asma një, dhe vendosi dorën e ti të gojë e ti dhe i thashë edhe kjo që nga të regon neve bishri o prisit besimtarve, është prej gjusë benil e mba dhe benil sasamën e për të hujve dhe tëtë. Tha bishri o prisit besimtarve, Allahot ashtof të jetë në kynë a qërton neve, e nga quen neve qafira, e nga thot që ne deformin Kuranin, kurse kytot e ka poshtruar Kuranin, edhe e ka qytu Kuranin me e mërë shumë shum të ullët, dhe ka përshkruar të mëzësit më të ullëta, edhe fjallet ti thot, edhe e i tëtë me fjallin që i tha ka kundështuar liber në Allahut edhe e ka deformuar të nga, nga kuptimit të i vërtet edhe e ka qujtur në kohë që Allah i më dhurë e ka qujtë liber në ti të kerim, dhe në të ndërruar të lartë dhe të plotë edhe e ka thënë u mafarrat në filkita e minshej ne nuk e milën pasjerur në të azja kur së abdulezizi e qujtë i liber në Allahut musëll dhe më fassëll që që e ka kundështuar fjall në Allahut edhe e ka përshkruar të me ins Atëj e ka lavdruar Allahu sepse fjala musal te ka rabot dhe te kthuajt e te gjithë krijesat kuptimi i saj esh fjala musal thot fjali domethën fjali jo e plot se dhe fjala musal gjun në gjun ton thot do të thot gjun e rabë thot bishin do të thotë se fjalë që është e përziër thot që është lidhur me një tjetrën dhe kur një person dëshiron ta ta qortoj dika dhe ta ta uli poshtë thot që ky është musal domethën që është një i domethën që është nevoitar për tjerët Por këu nuk është saktët, sepse Allahu i mëdhur ka qytur, domethënë librin e vet plot, kurse ky e qyti librin e Allahu subhanu te ala do të mangë këtu. Edhe ka thënë domon për për këtë libër, në librin e Allahu subhanu te ala, fjalë të rënda, të shpifjet mëdha dhe dhe gjëra që janë gjunaf. E, thënë, kjo, të të dhe zotë ka thënë, nuk ti ta ky, ti të thën diçka më pak se kaq. Ky domatë hutbe e do fliste, e do kërkon të ndihmë prisë besimtarëve, do na nxjerr nga Islami, kurse ky thot gjëra të mëdha dhe ua dedikon këto gjë të mëdha arabëve dhe prisët besim kurse prisët besimtarve tregohet i butë më me të mëmërisin e tij kurse ky do t'i tregoti fort më budsin e prisët besimtarve thab adulezi thash bishfit kjo është gjithashtu për injorancën e së tyre thot për padijinë së tyre që ketë librin e Allahut thot tim që orton mua dhe pretendon se unë e juajta e juajta librin e Allahut dhe i vendosati një emër të mangët dhe nxit prisën besimtarve kundër meje kur ai thotë di më mirë se unë se ti thot çfarë thashu ndër tashit thot Edhe un nuk thash vetëm se ato i thaa Allah i më dhuruar, dhe nuk i dedikova Kur'ani vetëm se ato që Allah i më dhuroi ka pranuar për për, për librin e tij thot. Dhe kjo te Karabaut është fjalë mirë, fjalë sakt, te Karabaut që flasin me elokuencë, fjalë sakt, falë pas nuk kanë as as i tmet. Kurse ti pretendon që fjalë Allahun vetvetes është fjalë krijuar dhe jam fjalës krijesave. Ne un jam vjershov dhe fjalë të shpifive më radhë dhe më qorton mua pse unë e quaj librin Allahu dhe vendos atë emrin që ai ka vendosur ai vet. Tha Bishri, ku e ka vendosur Allah u të jemër, thothë Musal dhe Mufassal? I thash në libër në ti, ande nga ti se kuptonë, thothë, asë nuk e di. Thajë Masil, i thash ka thënë Allah i madhëruar, Ne u a kemi lidhur atyre fjallet që ata përkujtojnë, vësallna fjallet Musal, musal dhe lidhur, a kemi lidhur fjallet, në më dhërën e kemi lidhur fjallet me njërë tjetën, që ata të të kuptojnë, në të përkujtojnë. Kështu që Allahu i mëdhëruar ka thujtë fjalën e tij dhe ka përshkruar teksti, Quranit, ka dhe ky është teksti Kur'anit pa shpjegim tot. Dhe këtë e ka zgjidhur Allahu i mëdhëruar për për fjalën e tij, thotë, dhe është e qnaqë që ta thujtë fjalën e tij në çdo forme. Gjithashtu ka thënë Allahu i mëdhëruar, "Ulul dine yasluna ma amara Allahu bihu yusl." Dhe ato të cilët e lidhin atë që ka urdhëruar Allahu, atë lidhet. Ata të cilët lidhin atë që ka urdhëruar Allahu për ta lidhur. Edhe i ka lavduruar ato në disa jetë koronore dhe ka premtuar për ta premtimin më të mirë që xheneti, ka thënë Allahu më dhuruar. Ula ikalu hum 'uqba ddar. O përta thot është profundimi i vendbanimit të mirë xhenet uadin yadkhulunaha. Xheneti uadin u cilë do hynë ato, men salaha min aba'ihim wa zawaji mudurriyyatuhum. Dhe prindrit e baballarët e tyre dhe gratë e tyre dhe pasarët e tyre që kanë qenë të devotshëm do hynë me ta në xhenet. Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Malaikët do hynë të shoqërohen nga çdo portë. Salamun aleikum bi mosabartum. Paqja qof me ju jo, për durimin që bëhet për ne ok, me Allah, me të dar. Sot edhe sa përfundim i mirë është ky. Kështu Allahu i mëdhëruar i ka lavduruar dhe ka treguar se çfarë sholium i mirë kanë ato të cilët e lidhin atë që ka urdhëruar Allahu për ta lidhur. Dhe Allahu i mëdhuri ka qortuar Kur'anin ato të, të cilët e kpusin ato që ka urdhëruar Allahu për ta lidhur. Dhe i ka dhe i ka qortuar ta dhe i ka mallkuar dhe i ka bërat apo të humburve. Ka thënë Allahu i mëdhëruar: "Uladhina yanqudhun ahdallahi min ba'di mithaqihi" O e qataun ma amara Allahu bi yousal. Eza ata tecilet e thyen besën qe i kan dhen Allahu mbas se i kan dhen ata. Edhe e shkëpusin ato qe ka urdhëruar Allahu per ta lidhur. O yufsidun fil ardh dhe shkatrojn tok. Ulay kelumul lane, per tash malkim ulum sud dar dhe per tash banim i keq. Kshu Allahu madhuri ka qortuar ata tecilet e shkëpusin dhe kpusin ato qe ka urdhëruar Allahu per ta lidhur dhe ka i ka qërcënuar te me, me, me zjar mbas ka treguar Allahu i madhëruar në Kur'an për për uh, librin e tij dhe ka thutur al-mufassal. Ka thënë Allahu i madhëruar alif lam ra, kitabun uhkimat ayatu thumma fusilat. Me fjala mufassal fusilat min ladun hakimin khabir. Qoftë alif lam ra, ky është një libër ajete të cilën janë shumë i ka bërë Allahu precize, më pas fusilet i kanë ndar ato, do të thonë që janë të qarta, s'kano lidhë me gjëra të tjera nga pas. prej jan jan jan un jan, jan, jan, jan dar prej kujt prej urtit mirnjohurit prej Allahut subhanet. Gjithashtu ka thënë Lloi i Madhhur Hamim tinzilun min ar-rahmanir ar rahim kitabun fusilat ayatu. Hamim që libri i zbritur prej Mëshiruesit, Mëshirplotit thot kitabun fusilat ayatu ky është një libër që ajatet e tij janë të ndara, ndar do të thotë që janë të shkëruara në vetvete nuk kanë nevojë për tu lidhur me gjëra të tjera. Kur'ani arabien liqumi jaqumun libër Kur'ani arabisht për popullin që dinë. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuruar, "Këdha ani qenufsilu al-ayat liqawmi yaqilun." Ja Qëu ne thot i ndajm ajetet, i ndajm domthon se di që, që ato tin ndajn në ndotforcësin e qartë, mos kanë oj për turit me gjëra të gjë tjera, për popullin që logjikojnë. "Kadha fasalna ayati liqawmi yafqahun." Ne kemi ndar ajetet për popullin që kuptojnë. Kjo është fjalë Allahut më dhuruar dhe këto janë tregimet e tij që ka treguar edhe ka qytur librin e tij me edhe me këtë edhe këtë. Edhe kthe ka zgjidur vallë më dhurur për fjalën e tij dhe për librin e tij, thot pas adoleshizë. I thash ju drejtor pris besimtarëve, mëamuni dhe i thashu pris besimtarëve. Bishi pretendon se unë kam quajtur fjalën e Allahut me një emër të mangët, me emër të keq, dhe unë e ja paska humbur vlerën me këtë lloj emri që kam ndosur, thot. Edhe unë thot sipas tij pasam bër gjunaaft madh për të që thash dhe për pretendon për mua, domodin disa pretendime të kota. Kupton? Por thot ai duhet të flasi me diçka, edhe kërkoj mua argumente, edhe domodin fakti për çdo fjalë që themun. Dhe nëse un nuk e bëj, atë le të thas çfarë doje, edhe më do të më përkënjë shtoj thot. Dhe Allah subhanahu wa taala thot e ka porënëshruar në librin e Tij dhe ka qortuar fjalën e Tij dhe ka hedhur atë poshtë thot. Domodin duke treguar atë që libri i ti Tij është hyntë tek fjala e Musa dhe Mufassal siç e treguam dhe bishri me anë të kësaj fjale që tha Musa si, për prisën besimtarë, kishë për qëllim për të ulur poshtë arabët në të vërtetë dhe për të qortuar fjalët e tyre dhe ato mënyra se si flasin ata sepse Allah subhanahu teala ka qyur fjalën e Tymosat dhe Mufassal eda ata gjithashtu arabët e qyjn fjalën e tyre Musa dhe Mufassal dhe i përdorin këto lloi emrash dhe janë të kënaqur me përdorimin e këtyre emrave dhe i qyjnë ato të mira nuk ka kondërime të tjera Tha Bishi nuk e njohin arabët të llojjeje Theu nuk dhe ti nuk e njeh gjunë apo mirsoni thot Bishi Abdulazizit dhe çdo gjë që dije pretendonu para arabët ka bën kundërshtim me fjalën e tyre dhe me gjunën e tyre dhe me metodologjinë e tyre në fjalë që thon Ta Abdulaziz i drejtova mamulit i thash: "O prisë besimtarë, Allahu ta shtof jetën. Ti je nga shpia e gjuhës, dhe ti je nga krijesa më ditura për gjuhën arabe, në, në fjalët e tyre dhe për atë që njohin arabët në, në mënyrën e folurit. Dhe ti je gjykasni me të nesh. Nëse un kam shtuar sot, dhe kam thëngu diçka që arabët nuk e thon, ose u kam dedikuar arabëve diçka që ata sëpërdorin, ose kam devijuar nga rrugët e tyre, ose nga mënyrat e folurit të tyre," Ose nga mënyrët shprejhës të tyre, atër unë me të vërtet që e meritojnë në dëshkimin në dy aspekte. Atër të unë me meritojnë në dëshkimin në dy aspekte, thot. E pari, është që unë në mund të regohë guzimtarë për prisi besimtarve, për lojë është të tjetën, që unë në mund të regohë për rabët diçka, thot, që ajo në të vërtet shkundështimat i që tha shumë, thot, si pas bishit, dhe më thot. Dhe e dyta qongjie apo për gjithë rabet duke pretenduar se gjithë rabet kështu thon dhe prisi besimtarëve do dë dëshmoj kundër me ata thonë nëse unë jam gjinjeshtar ose kam shtur diçka atë gjaku im është allahu edhe ndërshkoj prisi besimtarëve më të që meritoj thot. Nëse ai ndonë me të vërtetë vërteton që unë kam bërë diçka të tillë. Ndërsa nëse bishi o prisi besimtarve ka shtur diçka në atë që ka pretenduar dhe pretendoi për mund diçka që është e vërtet, atë prisi besimtarëve është i lartë. Nuk posh në në dhe nuk bie poshtë në gradën e gënjeshtës së shpifjes. Thama Mamu ni O Abdul Aziz, ti gjatë gjithë kohës sot më nuk e thën vetëm se ato që e thon Arabu dha ato që e njohin Arabët dhe ato që domundum ata e konzrojnë unë për rrugun e tyre thot. Dhe sigurt ti do të kishe devijuar nga rruga e tyre do të do të kishe lejuar unë të devijoje. Atëherë thotë Abdul Aziz i thash Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gënjeu bi shi wallahi Dhe kjo është dëshmi e prisë besimtarëve për mua kundër ti thot. Pasi thot, thot Abdulaziz, fitova pashën e Zotit në Qabës, fitova pashën e Zotit në Qabës. Thot edhe erdhi, erdhi domthon urdhri i Allahut dhe erdhi çështja e tij domthon ndërkoq ata e urrejnin atë. Tha Abdulaziz, më tha dhe tha Bishri, tha Bishri. A kanë detyr kryesore që të mësojnë gjun arabë? Dhe Allahu më dhuar nëpërmes ka bër neve domun detyrë që ta mësojmë këtë gjë, çdo person duhet të di domthon don du djun arabë, thon nuk i ka urdhëruar Allah krijesat të themun si tyre. Dhe nuk e ka kër, nuk u ka karkuar jo arabëve që të mësojnë gjunë arabë. Sa bërdjeni, domethën, shejëlsem te mi e ka treguar, kjo është jashtë temës se po flasun. Ka treguar që gjua arabe është e domosdoshmë nëse do të gjymë muslimanët. Jo arab. Allahu arabu do ta mësojnë ta ruajnë, po dhe orabu do dhe orabu do ta mësojnë që të kuptojmë Kur'anin, sepse Kur'ani është vetëm në gjunë arabë dhe kjo ka qenë gjithmonë ajo që kanë bërë muslimanët ndër sheku ata kur hynin njerëzën e fe u mësonën atë gjuhën arabe. Për këtë arsye ku sa u zjerua shteti i Islamit. Po sikur Islami i Ishtrahp gjuth të tëra, s'do kishte ngjelur sot Islamin, sepse do u zhdukte në përkthime, si u zhdukur Bibla. Por nga qëndeti i gjuhës arabe, gjuhën e pas Kur'anit, edhe muslimanët sa i hynin fein, mësonin gjuhën arabe dhe ngelën i feja. Shikoj për shon Andaluzia, Andaluzia Spanja. S'ka pasur arabisht. Derisa erdhën muslimanët, futën gjuhën arabe dhe të gjithë muslimanët mësonin gjuhën arabe por kjo zgjidhet vetëm për gjithu muslimanit të mëson gjuhën e Kuranit dhe un po të them pastaj përvojë se si kam u vet. Gjuha arabe është shumë herë më e madhe dhe më e bukur se çdo gjuhë tjetër, përplas për, për gjuhën tonë, për një gjuhë tjetër, është shumë herë më e bukur, shumë herë më e madhe dhe Allahu subhanuhu teali jo mko të zgjoldi të gjuhë dhe i dha kësaj gjuhë donë të lloj vlerë kaq të madhe që zbriti librin e tij në gjuhën arabe. Abdulaziz i thash bishit, po mirë do të Ti tash e pretendon që Allahu nuk e ka bërë detyrë njerëz të së gjunjërave. Ai thot, po mirë, po ua ka bërë Allahu detyrë njerëz të që flasin ato që nuk e dinë, edhe të pretendojnë dije, të flasin për Kur'anin e madhuruar ato që nuk e dinë, ata shpjegojnë librin e Allahut jo në formën që ka dashur thotë Allahu e madhuruar, dhe ti ftojnë njerëzit për të ndjekur ty. Dhe ti ftojon njerëzit të ndjekin ty dhe i thujtë kafirat atë të kundërshtojnë ty, do të bëjë gjakun hallall? Ndërkohë që Allahu i madhura kanë ndaluar gjithë krijesave, edhe profetëve, edhe sadiqëve dhe njerëzve besimtarë që thon për Allahun të që nuk e dinë ka than Allah më dhuruar wala taquma laysa laka bi ilm inna as-sama'a wal basara wal fu'ada kullu alayhi kana 'anhu mas'ula mos fol ato që ti nuk e di thot dëgjimi shikimi dhe zemra për të gjitha këto njeriu do të pyetat gjithashtu Allah subhanahu wa ta taala i ka thënë Nuhut alayhis salam fala tasal laysa laka bi ilm mos më kërko mua diçka që ti nuk e di thot i thot Allah Nuhut alayhis salam inni ayduka an takuna min al-jahilin nuk kish lloj që mos ish për ignorantëve E pas ai thonua Hanis selam do kërku falë Allahut më dhurour për gabimin që bëri, thot qala rabbi ne'udhu bika nasele kemalisi li bi ilm. Oo Allah, kërkoj mbrojtjen tënde për kërkesën që un nuk e di, thot. Pra do të kërkoj diçka që nuk e di, thot. Thot dhe nëse ti nuk më fal, dhe nuk më mëshiron, un do jem për shkatërruarve. Pastaj thot Allahu më dhurou gjithashtu në një jetë tjetër, hu ladhin zele aleikul kitab min ayatihi ayatu muhkamatun hun umul kitab. Allahu taka zvëtu ty librin në të kajetë të qarta dhe ato janë janë Thelbi i librit Po u kharu më të shabihad Dhe kajt e tjerë që janë Më të shabihad nukë që përmajnë më shumë se një kuptim Fëhë me lëdhine fi kulubim zejrë Ata që kanë dëvim në zemërë të tyre Fëhet të bionë më të shabë Ata ndikin këto që përmajnë më shumë se një kuptim thot. Ibtigal fitëne Por të futur fitnë, optirate uili dhe për t'i deformuar ato, omayale mutu ileu, dhe për t'i shpjeguar, do për shpjeguar si të shpjeguaron sipas formës si tun ata. Omayale mutu ileu in Allah, por kuptimin e tyre të, të vërtetë, shpjegimin e tyre të, të vërtetë e di vetëm Allahu i mëdhur. Kështu që Allahu i mëdhur në këtë jetë i qorton ata të cilët e qorton veprimin e tyre dhe rrugën e tyre të cilën të të ndoqën. Tha Bishri, ma hytbe dhe ngopa me fjalë sa të duhës tha. Tha Abdulazi, thashë orpris besimtare, bishi pot ngeli më gojë hapur në humbin e ti dhe u verbua, domethënë do nuk po e shikon udhëzimin e ti, u shfaq, domethënë në epislliku i fjalës i dhe mbi të ti, nuk ka as argument të shtot më. Tha Bishri, nuk kam rën dilem, dhe as nuk nuk më janë mbaruar argumentet, dhe as nuk është nuk është shfaqur domethënë në epislliku me dhëbit tim. Unë thonë jam i qartë në vend time, edhe i ka ftuar njerëzit dhe i ftoi ata, vetëm i ftoi ata gjithmonë vetëm në rrugën e drejtë. Dhe dhe ne gjithmonë i vetëm se në rrugën e drejtë dhe kush m'kundërson mua i është gafir djegut i është hallall. Tha Abdulaziz i thash, o prisi besimtarve, nuk ngeli për bishin gjithjet të për kësaj thot. Tha, siç ka thon faraoni, edhe unë ju drejtova rrugës faraonit dhe ndoqj rrugën e tij thot. Edhe ti thot buzëshjeham Amuni, derisa vendosi dorën e tij në gojë dhe tha, si theu Abdulaziz dhe ja përsëriti përsëri. Për edhe i buzëshje më shumë. M'tha, si tha bishi, thot tha siç ka thon faraoni, edhe zlod rrugën e faraonit, thash poda. Tha. Un i lexova bishit Kur'an dhe i sjerova ti rrugën dhe argumentet. Ai tregoi rrugën e rrugës së shpëtimit dhe tregoi dhe treguoa të vërtetën të cilën ma mundoi Allahu ta them. Kurse bishri më tha, unë thotë jam i qartë, në fen tim e thotë, edhe i fton njerëz vetëm në rrugën e drejtë, siç ka thënë faraoni. Kur Allahu i mëdhëruar, Allahu i mëdhëruar i dha mundësi besimtarëve që tregojnë të vërtetën. Un ka la rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtaduna rajulan yaqul rabbi allah. E thotë një person besimtar i cili fshihte besimin e tij apo e vrisni ju një person që thotë zoti im ishallahu ka dëgjuar kum bil bayinat min rabbikum nesa ndërkohë që, këdhim, që, që ju ka sjellur argumente të qarta nga zoti juaj fe yeku kadin faali kadibun nesa je gënjeshtar gënjeshtra është mbi qafën e tij oy yeku sadika yusuf kum ba'dhu alladhi yu'idukum edhe nëse ishi vërtet ato që thot atë do t'ju bien juve ato premtimet që ju premton juve inallahu lehdimenhu musifun kadhab allah, hdimen, hu, muslif, allah nuk e ulëzon ato që tepron dhe që është gënjeshtar Ja qomi lakum el mulk el yum dahuina fi el ard o popolim ju keni bushtet sot dhe no no tokot dhe sondim thot femen yansurna me mbasi la ingjana por kusha ndihmon neve prei ndeshkimin to llo kur te vi tha thot abdulazi thash ky besimtari tha vërteten te ceni musa allahu ta thoste dhe qilloi edhe djoi faraoni pelendi te popullit te dhe i tha faraoni popullit te ma uriku milamara on nuk u trego vetem se te qe u thash thot o ma dhiku milasabil rashad on nuk u zoe vetem se rrugne drejt Faraoni. Edhe gjithashtu bishëu për vizitorëve, mase i dëgojë të gjithëshum, edhe dëvërtën që tregohej që më mundsoj Allahu ta thajmë thot, tha un jam në rrugën e vërtetë, dhe un i fton njerëzve se vendos se të rrugën e vërtetë. Edhe u përgjigj, jashtë siç u përgjigj Faraoni, kur ai dëgoi të vërtetën dhe de, de, de, deformu nga rruga e vërtetë. Thot, këtu që bishri një herë ndjek rrugën e shejtanit, një herë urdhon për atë që urdhon shejtani. Siç ka thënë Allahu më dhuar, ine kej të shejtanit kanë dhaifa, por Allahu ka treguar që gjilet e shejtanit janë ndopta njëherë ndjek rrugën e çifutëve në deformimin e Kur'anit, siç ka thënë Allahu më dhuruar, madhëruar minalladhine hadu yahrifun alkalim min almawadi'i. Ato ato të cilët çifutë thon e deformojnë fjalët nga vend vend nga vënë kuptimi tyre. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuruar, duribetalim udhilitul meskenetubau bighadab min Allah, për çifutët që kanë rënë mbi ta po shtrërimi, varfëria dhe ata kanë marrë zemrimin e Allahut. Dhe këtë në shumtë thotë. Dhe herë herë do të bëshin ndjek rrugën e mosbesimtarve të cilët e barazojnë Allahun me krijesat e Tij në krijimin e gjërave. Dhe her her ndjek rrugën e adhuruësve të statujave në devijimin në përgjigje, nuk e nuk e përgjigjet saktë drejtë. Siç ka thënë Allahu më dhurua, ma ketul kafeina illa fi dhalal, por dridhja e mosbesimtarëve shkon humbie. Gjithashtu her her ai thot ndjek rrugën e faraonit dhe thot fjalë të tij, siç ka thënë Allahu më dhurua, ma ketu firau na illa fi tab, por ka treguar Allahu më dhurua që dridhja e faraonit thot ka përshkuar në shkatërrim. Pase të dojë më dhurë, belë nëkë dhe vëbil haqqa lë batil, edhe ne i hedhim të vërtetën në bitë kotën, fejtë mëgu dhe vërtetë a shkatron të kotën, dhe jo thëtë është dukur, o le kumul wejlu mi ma tësifun dhe mjerë për ju për ati që përshkruani. Pase të dojë më dhurë, o kul gjahë lë haqqa zëhaqa lë batil, thujë erë dhe vërtetë o shduke kota në lë batil e ka në zë hunka dhe kota është dukur. Tha, bishri o qi të më bëj mua që të harroj argumentet e mia dhe të më shqetësoj thotë. Edhe sikur prisin besimtarë mos e kishe lejuar ato që të fisin to lloforme, ai s'do kishte mundësi të ta lundë gjuhën e tij nga nga goja e tij thotë. Edhe unë do kishe fituar thotë. Pastaj moderatori bishim tha, mbaj të hyt b. Edhe unë thotë sikur m bash hyt do të dënëse më gestot. Thotë unë nuk të lejoj thotë do do të kërkoj thotë atë që ta kërkova, prandaj do largoj larguam këtë gjë që thua thotë dhe të moderitoj mua. I tha Abdulazi, fash fol çfarë dëshiron. Fa bishri olloj më dhuruar ka kërkuar njerëzve që të njohin, domethënë u ka bërë detyrë që të njohin fjalën e musal dhe mufassal dhe çfarë domi kanë krijesa nëse nuk i njohin këto dhe nuksin nëse nuk e mësojnë atë? I tha mamun u kthynë njëri ditë fjalë par, tha Bishri, ky thot dëshironde që të mundon të më vem hythën e ti thot që mos speclohesh fjala dhe mendon se doman ma, ma theu fjalën mua në të ke ide që tregon fjalën mufassal dhe musal për cilën domethënë nuk ka nevojë ta njohë njeri dhe as nuk kërkohet njeri ta njohë këta. Abdullazizi i thash Bishit, por kush e zëlloi mëdhuruën, ju ka kërkuar krijesa që ta njohin të ta mësojnë atë që mos lidhin atë që Allah i ka shkëputur dhe mos shkëputsen atë që Allah i ka lidhur. M'tha, "Kush ka argumente për këtë gjëje?" I thash, "Po, por a nuk i dëgjova argumente që lexohen nga libri i Allahut, ajetët e sigurt dhe të qarta që tregojnë që Allah mëdhuruar ka urdhëruar për të lidhur ato që ka urdhëruar për të lidhur dhe kush i shkëput atë që ka urdhëruar Allahu për të lidhur?" çfarë çfarë premtimi ka bërë Allahu për të, çfarë kërcënimi ka bërë Allahu për të, edhe kush i lidh ato që ka Allahu ka urdhëruar për t'i lidhur, çfarë premtimi mirë ka dhënë Allahu për të? Tha Bishi i lerë ato që tregova më, më, më parë, se nuk e argumento ato. Dhe unë nuk kam kuptuar asgjë përse si që the. Tha Abdulaziz i thash ke thënë vërtetën që ti nuk kuptova ato që ato që, që kaloi. Se po të kishë kuptuar, do po të kishë kuptuar, nuk do të kishë përsëri thot. Edhe u drejtova mamurit i thash, o prisë besimtarëve, a do fjalë që thash mosi për? Jan mjaftuarshme. Po Bishi pretendon që ai nuk kupton atë që kanë thulur. Kështu që unë thotë do do t'rregoj thotë argumentet nga, domethënë, që t'rregoj me fjalën e Mufasa dhe me Kur'anin dhe nga gjuhërave për të vërtetuar të që po them. Tha Abdulaziz, më tha bish, Mamuni. Bishi nuk e kuptuar atë që shkoi thotë. Kështu që nuk ka po të kuptuar se atë që do vi thotë. Prandaj leje këtë fjalë thotë, se kjo ushfaq, thot, u shfaq thotë, u vërtetuar argumenti në këtë këtë lëçe sepse erdhi kohë namazit. Në tasho brizë besimtar në settim lejon që un të flas diçka, them diçka thot, në në lidhje me këtë ide thot që po tregoj tashi, të që di ngre argumenti mbi shit dhe shpresoj që ti do të pëlqej thot. Pauzi e zgjatur. Tha vetëm bierz kur thaa. Tha tha, tha Abdulaziz, ju drejtohu bishë ti tash. Ti pretendove se Allah i mëdhruar nuk nuk na ka urdhëruar ne që të njohim fjalën Musa dhe Mufassal. Çfarë duhet lidhë, çfarë duhet shkopot? Thot kush shton diçka ose pakson diçka a quot Çafir? Fabishi nuk e thashë o prisi besimtaru, kju prendon kundër me. I thash, më trego tani, thot. Për atë që thot Allahu subhanahu wa taala nuk i ka urdhëruar krijesat që ta njohin të as ta njohin këtë ose këtë, thot. Gjithashtu thot, nëse shton ose pakson, thot, është cafir apo është vërtet që thot e bësh gënjeshtar. Fabishi është gënjeshtar, thot. Dhe thot Fabishi pas edhe, un po them thot që nëse shtohet diçka ose paksohet diçka ose ndryshon në kuptimin vet A i që e bënë të dëgjej që të qafirë sepse alloj madhurë ka kërkuar kryesej të njohin këtë dëgjeje. I thash, atër u përpudhe me fjallën time dhe ju përgjigjeve të stënde me pohimi që bëre për atë që më hoven për para. Tha bishi, lere fjallën dhe lere ato duhet nga të resët e tua dhe në të reguar argumentet për atë që prendendon. I thash ka thon Allahu madhuru shahid Allahu an la ilaha illa hu wel malaikatu yaquluna alim qaimen bil qist dheshmon Allahu se nuk ka të adhuruar ti për veshtin dhe malaiket dhe dietarat ka treguar Allahu madhuru që nuk ka të adhuruar ti për veshtin dhe dheshmojn për këtë ka bër dëshmitar për të vetën e tij malaiket dhe dietarat po sigur një person të thot shahid Allahu an la ilaha dheshmon Allahu se nuk ka adhuruar dhe, dhe ndalon këtu thot dhe nuk e lidh fjalin thot a qut kafirei Tot a qoftë i vërtetë, po, qoftë i vërtetë sepse ka pretenduar që Allahu pastë dëshmojë që nuk ka ta adhuruar, edhe i ka bërë për to dëshmitar me like dhe etj. sipas këtij. Edhe kush e thotë ndo njëje shef i gjakut i është Allahut sepse ka shpifur, një shpifje shumë e madhe kundrejt Allahut subhanuhu te ala. Edhe ka mohuar, domethënë eksistencën e Allahut subhanuhu te ala. Edhe i ka bërë me like dëshmitar dietar për to dëgjimin. Dhe kur ai e lidh fjalin, siç e ka lidhur Allohu më dhuar, e thot Shehidu Allahu la ilaha illallahu, dëshmojnë Allahu se nuk ka ta dhuar ti për vështi. Dër fund, atë kjo është fjalë e Allahut që ka thënë Allahu subhanuhu teala, për cinë ka dëshmuar i vetë, ka dëshmuar për të melajet dhe dietar. Gjithashtu ka thënë Allohu më dhuar, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, nuk ka ta dhuar ti për Allahut. E të gjitha fjalët e tjera që ndodhen në Kur'an, thot, kush i ndan në këtë lloj forme ose shton ose pakson toje i shafir. Edhe gjithashtu ka thënë Allahu më dhur, inna llaha la yastahi yadhribe mesale. Allahu më dhur nuk ka turp që të jap yep një shembull. Nëse një person thot inna llaha la yastahin ndalon thot. Allahu nuk ka turp, do ndalon thot. Me dashje, thot uh, ky është kafir do sepse ai ka pretenduar që Allahu nuk ka turp. Edhe kush sa do të lëgje ka shpifur kundër Allahut më dhur dhe ka thënë diçka që ka thënë Allahu për vetën e tij thot. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhur, wallahu la yastahi min alhaq. Allahu nuk ka turp për të vërtetës. Nëse një person thot wallahu la yastahi, Allahu nuk ka turp, do ndalon thot me dashje ai qutë kafir sepse ndë do qutë kafir përderisa nuk ka lidhur ato që ka lidhur Allahu madhuruar e thot të thot më të parën që Allahu madhuruar ka sillë një shembull në të dytën tregoj të fjalën plotësuese të fjalisë ek çum radh kështu që në sa ai thot nuk e lidhat ato që ka lidhur Allahu thot ai në të vërtetë qutë kafir dhe gjakut ishallall pastaj ka thën ka thënë Allahu madhuruar wa indum fa'tu al-ghaybi la ya'lamu ja wa illa hu ai ka çelsat e gajbit ose do të thonë ka deboti e gajbit nuk nuk i di ato askush për vështi. Më tha një person, nëse dikush thot, thot Abdullazin, nëse, nëse dikush thot, ai ka çelësat e gajbit, la ya almuh dhe ndalon, nuk i di ato. Dhe ndalon këtu thot, me dashje. Ai është xhafir dhe xhakuti i tij xhallahu se ka pretenduar që Allahu nuk e di gajbin. Me kush pretendon këtë për Allahun e ka kundërshtuar fjalën Allahu subhanuhu te ala dhe dëshmin që ka dhënë për veten e tij që ai e di gaibin ku thot Allahu ul-ghaybu shahadatil kebiri ul mutaal çai është ditori të shehtes dhe të dukshmes gjithashtu fjalë Allahu mëdhëruar al-ghayb Allah, e ditori i gaibit në ai tjetër gjithashtu fjalë Allahu subhanetale inna Allaha alimu al-ghaybi was-samawati wal-ard Allahu vejditori al-gaibit të çeve të tokës kush thot që Allahu mëdhëruar nuk e di gaibin ai ka ka burkufur dhe gjakut është Allahu prandaj thot ai duhet a lidhet atë që ka lidhur Allahu dhe mos e ndërpres atë E të thot që Allah i madhur ka qësët e gajbit Nuk i dijo to askush përveç të i thot Atërë dhe ka thonë të vërtajetën Sish ka thonë Allahu subhanu taala Dukë e lidhur atë që ka lidhur Allahu Dhe shemë i për tënë kërën të shumë ta Tha Abdulazizi Tha ma amuni të lumët Tha Abdulazizi i thash bishit Dhe gjotë ashtë i thot Se qëfar ka thot të ka jo fjale joti që i thua të i thot Tha Abdulazizi Kurse fjale lë mufasël të cilin domethënë nuk lejohet që ne ta domethënë ta lidhim është siç ka thënë Allahu më dhuruar lil ladhina la yu'minun bil akhirati mathalu s-sow'i pra të, so të cilët nuk kanë besuar në shembullin e keq këtu përcopes fjalia më pas ai fillon Allahu fjali tjetër dhe thot uli la mathalu alaa dhe për Allahun është përshkrimi më i lartë sikur një person thot lil ladhina la yu'minun bil akhirati mathalu s-sow'i wallah nëse dëgjon thot për ata që nuk kanë besuar në shembullin më i keq dhe për Allahun Nëdalom këtu thotë. E lidhi fjalinë edhe ndaloi. Thotë dhe ndërprer fjalinë thotë me dashje. Ky qoftë cafir, gjaku i tij Allah s'e ka pretenduar që shembulli i keq është për mosbesimtarë dhe për Allahun. Duke krahasuar Allah me mosbesimtarët që nuk beson në heret. Edhe nëse ai thotë do ta ndërpresi fjalën, atu që ka ndërprer Allahi më dhuar, nuk do ta lidhje atë, atëherë do duhet thot për ato të cilët nuk kanë besuar në heret të shembullit keq, pastaj ndalon. Dhe kjo është vërtet, e vërtetë, pastaj fillon të thotë dhe për Allahun është përshkrimi më i lartë suçë këy kanaluar në fjalë të plotë dhe ka e ka ndërprerë dhe ka shkëputur atë që ka shkëputur Allahu madhûr, nuk e ka lidhur atë që ka shkëputur Allahu subhanehu te ala, siç ka thënë Allahu madhûr, gjithashtu, o xhal, e keni me te ledin e kefu sufla. Fjalë fjalë natyrë që kanë mohuar, Allahu ka, Allah ka bërë të poshtruar. Ktu ktu mbron fjalë. Pastaj thot Allahu madhûr, o keni me tullahi lulle, dhe fjalë Allahu është më e larta. Nëse ti kushtot që e bën fjalën e tyre që kanë mohuar të poshtruar dhe fjalën Allahut dhe vazhdon fjalën e Allahut, këto në Allah, formë dhe ndërpret këtu pastaj me dashje ky është qafir dhe gjakut i shallalll sepse ai do ka shpiv kur te Allahut ku ka pretenduar që Allahu më dhurë ka tregu për fjalën e tij që fjalë e tij që ka poshtruar si fjalë qafirave dhe dhe pse e ka pronësuar Allahu në mëdhur me me atë që kanë mëhur dhe në sai thotë ndërpret fjalën aty ku plocohet falia dhe pastaj fillon fjalinë e re do të thonë kjo tregon një kuptim i fjalës poshtruar për fjalën e qafirëve me radhë atëherë sa ai ka thonë të vërtetën edhe e ka e ka shkëputur atë që ka shkëputur Allahu subhanahu wa taala. Tha Abdulaziz i drejtua mamurit thotë mamuri më tha të lum, të lum do Abdulaziz. Thotë, domthonë, thotë e thep të plot, nuk kenevojë për shtuar më shumë se kaq. Pastaj më thotë i drejtua mamuri bishit dhe i tha, o bishë, a ke diçka për të thënë thotë Abdulazizit? Thotë ose një argument që të tregosh që të qartëohet domthonë fjala domthonë fjalët e titut tek ne. Thotë a ke një argument se fjalët e titut seriohet tek ne? Tha bishi, o prisi besimtarëve, Allahu ta shtoft jetën. Ai thot do të rdoj dialogoj vetëm me tekstin e Kuranit, thot, do nuk do të zgjali asnjë fjalmë të Kuranit, thot, vetëm këto do të delegoj, thot. Por njerëzit thonë, jo çdo gjë e gjend do tek tek teksti i Kuranit, thot, ka gjëra që ndonë të shpjegimi, thot. Nuk ndonë të vetë teksti, thot. Kurse nuk më kur nuk pranojnë shpjegimin, thot. Po sikur ai thonë më qen vetë ai person që ka parë unë ka zbritur Kuranit, thot, thonë. Kurse kjo unë thotologji nuk e pranojnë në dialog, thot. Dha as nuk nuk e përballoj dot, thot, kur me njerëz që flas, thot. Sepse njerëzit nuk nuk e dinë çdo gjë dhe as nuk e, domethënë mund bien kontradiktë, mund ta gjinë çdo lloj gjë të librit të Allahut, të tekstit Kur'anit, thotë. E xhufitish Abdulaziz, e xhufitish ajo që thotë Abdulaziz thotë, atë nuk do kishte të vështirë harë, thotë, ishte dukte vështirë, thotë. Dhe njerëzit do ngelishin në nuhuti, thonë fen e tyre, thotë. Thab pastaj Abdulaziz, o prisë besimtarve, Allahu tash thotë jetën. Çdo gjë që të plasin njerëzit, çdo dijet të tyre të, të fes tyre, çdo gjë në cinatë bien kontradiktë. Ajo ndodhet në Kur'an edhe në libra të cilëlorë që ka zbritur Allahu. Ka thënë Allahu më dhuron Kur'an, ma farrazna fil kitabi min shay, nuk kemi lën libra zgjapaseruar. Gjithashtu Allahu më dhur ka thënë Musës, ja, Musa, ya Musa inistafeetuka ala nas bi risalati wa bi kalami, o Musaun kam zgjedhur ty për shpalljen time për fjalën time, fu hud ma te tuk edhe merrat dit kam dhën, o kum min ashakirin dhe hiper falendërusve. O ketebna lahu fil wahmi min kulli shay, dhe shkruajma ti thot në pllaka ti për çdo gjëje. Që sjë nuk ka lënë asgjë, për të cilën ka nevojë njeriu, pa e sqaruar dhe pa e vendosur në thotë në Kur'an, e kupton kush e kupton dhe nuk e kupton kush nuk e kupton. Atëherë thotë Abdulaziz, thotë ul Xhuj Muhamedi ibn Xahmi, em fa Abdulaziz. Ti prendove që çdo gjë për nevoj, ta, thot, të cilën flasin njerëzit dhe kanë nevojë ata, thotë ta njëojnë ata ndodhen në Kur'an, në tekstin e Kur'anit, pa pas nevojë për të vështirë. Ata në trego thotë ky hasri është ai lloj domoship këso, qilim i vjetër që bëhet për i degët të palmeve. Ky hasrë që ndodhet thotë, a është i krijuar apo jo i krijuar? Nga teksti Kurani thotë, pa kusur, pa shfigim, edhe kapi me dorë thotë të, të hasrin ai thotë. Edhe i thotë Abdulazizim, më trego thotë ky hasrë për çfarë gjëje është bër? A është bër ky për degët të palmeve dhe për lëkurave të kafshëve? Fai, po si jo? I thash, a ka gjë tjetër më thash? Ai thash, jo, i thashëm po, ka diçka tjetër thash. Thash, e, në këtë është ai i cili ka bërë thotë hasrin që është njeriu thotë. I cilë e ka bërët, e tha po Tha Abdulezija të ersët ka thënë Allah i madhuruar O le naame khalaka halakum Tha Allah i madhuru i ka kryuar për ju thët baktit U tonë, u amë saft Dhe në janë deket e palmes, pa ka thënë Allah për ta, o për të O entë të më nëshetë të më shëgjerët A, a ju e kryuat pëmën e palmes pa Apo ne e kryuam e ta Gjithashtu ka thënë Allah i madhur U alakad khalak në linsanimin sulaletimin tëjnë Ne kemi kryuar njerëjun prej, prej balte su që u krijuat u prolocuat un krijimi i hasirit, do mëni këtij hasrit që themi ne, u prolocuat krijimi dhe un argumentova ato logjëjot me tekstin e Kur'anit pa bër asnjë shpjegim, do po ti thot ke thot për për ta dje pretendojnë që Kur'ani është krijuar nga Kur'ani, argumentin siç po tregojmë këto forma ke thot për ato që pretendojnë, po qëse ti nuk ke ato fjaloza këto atë dhe nuk ka vlerë. Atë i bërtiti Mamuni i tha, "O Muhammed, ul do të shpun ketë me fjalë të lërit, njëhet lër personi të dialogojë të me Bishrin. Edhe ju drejtua Bishën, "O Bishën, a ke diçka për të raporti tonë adoleshizë thotë para se të dërgova mi thotë, dhe, "dhe të mbyllim me xhizë sepse dreka u fal" thotë. "Tha Bishën, o prisi besimtarëve, un kam shumë gjëra" thotë. "Por nuk nuk di nga teksti Kurani" thotë. "Un marr vesh thotë nga argumenta të logjike, nga analogjia, çuçi ai do mos mos argumentoj, mos eseve mua thotë me me tekstin e Kurani, por të dialogoj me mua" thotë, "me me këtë që vutrgoj." Edhe për ndrysh, po që sa ai do të më hedh postë fjalën time atë gjagoim nëshallahu" thotë Bishri. Pastaj thot Muhamuni, thot për këtë thot Kamelxhi tjetër thot, tha Abdulaziz i tasho prisi besimtarve Allahu tasho tjetër, nëse ti më lejon mua, unë dialogoj me të, thot, siç kërkon ai, thot, nga ana argumentime fetare dhe me analogji, thot. Edhe e lem fot Kur'anit me nyath, thot, edhe tekstet e Kur'anit, nëse domodin prisi besimtarve e shikon me arsyetshme dhe bëhet dëshmitar dhë dhë edhe ta mbaj mend fjalë që të themi ne, thot. Dhe unë doja ngri argumentin bishit si pretendon ai, thot, dhe ai thot ose do kthehet në atë që domodin të kthehet te ke vërtet ose po ndryshën siç po prezantoj pre, vet, gjaku i tij është hallall dhe nëse unë nuk e ngrej dot argumentin atë gjaku i im është hallall. Pastaj do unë i thot ai, domethënë, thotë biologjim, tha Mamuni, unë jam dëshmitar me duritë dhe gjikoj në më të yush thot, prandaj sot bini shkurt. Dhe ne me kaç do mbyllim sot savati po kushtoj si një orëshat dhe ka ngjer edhe pak fare mbyllet inshallah për herë tjetër, Allahu aşpërë me jashtë.